Складно було сказати, з огляду на міцність тутешнього гашишу, скільки часу вони просиділи мовчки. Одначе слова прозвучали рішуче, навіть більш рішуче, ніж сам розкатав на це розраховував. Грошей я тобі зараз дати не можу, роботи зараз ні в кого немає, і це взагалі не до мене але я можу робити щось інше. Скажи тільки що. Потрібно читати. Читати? Так. Знаходиш в інтернеті рігведу і читаєш. Потім знаходиш Авесту і читаєш. Потім шукаєш єгипетську книгу мертвих і теж читаєш. Треба багато читати. Я теж буду читати. Я тебе залогиню на сайті, і ти зможеш викладати на ньому цитати. Коли почнуть з'являтися цитати, можна буде встановлювати між ними зв'язки. Ну, гаразд. Гаразд, це може виявитися цікавою справою. Борода, даме п'ять. Мені треба йти... Там уже пацани мали повернутися. Приходь до нас ввечері, пограємо музику. Зараз прийду. Артем недбало дав п'ять і повалився на матрац. Дозволивши собі секунду полежати, він піднявся, потягнувся за комп'ютером і продовжив клацати те, що клацав від самого ранку. Читати Раскатов колись полюбляв. Він читав пригоди Томасойра, читав Даніеля Дефо, був частково знайомий з Конан Дойлем і якоюсь мірою з Фенімором Купером. Усе, що він читав після пубертантного періоду, стосувалося він серфінгу або ж країн, куди він збирався поїхати. Однак Артьому пощастило запалити його. Прийшовши додому, він побачив, що там іще порожньо. Цуцики, що їх народила собака на прізвисько Бейбі, також відома як Бейбі собака, вже почали потроху вилазити із виділеного їм короба. Він поскладав цуциків, що розбрелися по всьому подвір'ї, назад до короба, Нагодував бейбі-собаку і сів за комп'ютер. Артем уже відправив йому на пошту лінк на бета-версію їхнього сайту, який наразі висів на одному з безкоштовних блокпостерів. Він набрав у гуглі слово «рігведа», відкрив вікіпедію і почав читати. «Рігведа» відслів гімн, вірш і веде знання» – стародавній збірник релігійних гімнів, написаних ведичним санскритом. У «Слав'янь» корінь «РК» зберігся у словах речення, ректи, казати та інше. Збірник є одним з чотирьох канонічних текстів індуїзму та індійської літератури загалом, відомих як «Веди». Артем відкрив іще один вкладень на слові «Веди». Потім, дочитавши до кінця статті, відкрив ще декілька індуїзм, індоєвропейські мови, андронівська культура і авеста. Прийшовши на слово «Веди», розкатув присвиснув, дістав сигарету, підсунув ближче попільничку – і заглибився в читання. Від читання його відволікли Ельзі і Камаль, які прийшли години за три. Раскатові чув, що він засидівся. «Ну що, пацики, сьогодні Артем у нас грає музику. Треба намотити якоїсь їжі, купимо пиво, зробимо паті». Йо, чувак, смалиш? відповів йому Езі, наче трохи п'яний. Разкати вийшов на берег розімнутися. Вітру не було.